19. Острівець у замітнення Фарадей більше не хотів знаходитися на Кваджалейні. Він міг бачити, як на горизонті виникають будівлі, щотижня з'являлися кораблі з новими поставками, більшою кількістю працівників, які трудилися на дрони, щоб перетворити АТОЛ на те, чим він не був. Що цього разу задумав Шторм? Саме він знайшов Кваджалейн. Це його тріумфальна знахідка. Шторм нахабно наскочив на його ділянку, хоча Фарадою було цікаво, але він не піддавався цій цікавості. Він був жінцем і категорично відмовлявся мати щось спільне з роботою Шторму. Він за бажанням міг вигнати його за Атола, бо зрештою, будучи жінцем і перебуваючи над законом, він міг вимагати будь-чого, а Шторм мав це виконати. Він міг заявити, що тому заборонено наближатися до не на ближче ніж на морських миль, і той не мав би іншого виходу, як відступити на точну відстань, на яку було наказано, забиравши з собою все своє будівельне обладнання та працівників. Але Фарадей не заявляв про свої права. Він не виганяв шторма. Бо зрештою він довіряв його інстинктам більше, ніж своїм. Тож натомість Фарадей вигнав себе. На Атолі Квалджі було 97 островів, які утворювали зламаний поцяткований край підводного вулканічного кратера. Він точно міг забрати один з них з собі. Він ще на початку відклав свою місію і присвоїв собі невелике судно, що прибуло з першими кораблями з ресурсами. Тоді він поплив на ньому до одного з островів на дальньому краю Атола. Шторм поважав його вибір і залишив у спокої. Той тримав його невеличкий острівець поза своїми планами. Але не інші острови. Деякі острівці мали таку площу, що там ледь могла стояти людина, але щось будувалося на кожному, що міг витримати будівництво. Вареді докладав усіх зусиль, щоб це ігнорувати. Він змостив собі хишку, користуючись інструментами, які взяв у будівельників перш ніж забратися звідти. Це було небагато, але більшого він і не потребував. Це було тихе місце, щоб доживати його вічність. А це і буде вічністю. Чи принаймні добрячим її шматком. Бо він вирішив не самозбиратися – хоча відчував значну спокусу. Він дав обітницю жити принаймні стільки ж, як Годдард, якби лише його позлити. Як жнець, він мав відповідальність перед світом, але тепер з усім цим зав'язав. Він не відчував жодної провини, не підкоряючись найважливішій заповіді жінців – вбий. Він убивав. Це було компетентно. Знаючи Годарда, він був певний, що без його убивств було б більш ніж достатньо. Чи було неправильно цілковито відділитися від будь-якої частини світу, яку він почав зневажати? Вже раз він намагався, в Блайя-Пінтада на тихому узбережжі Амазонії. Тоді він був лише змучений. Він ще не ненавидів світ, а лише трохи його недолюблював. Саме Сітра пробудила його від самовдоволення. Так, Сітра. Погляньте, що трапилося з усією її рішучістю та сповненими надією намірами. Фарадей вже перетнув межу виснаження і став цілковито мізантропічним. В чому полягає мета існування жінця, який зневажає світ і всіх у ньому? Ні, цього разу він не повернеться на поле битви. Муніра може спробувати затягнути його назад, але вона зазнає невдачі, зрештою здасться. Вона, звісно ж, не здалася. Але він все одно сподівався, що це таки трапиться. Муніра навідувала його раз на тиждень, привозячи їжу, воду і насіння, хоча його часточка світу була занадто мала, а земля занадто кам'яниста, щоб там щось особливо росло. Вона привозила фрукти і інші смаколики, яким він потайки насолоджувався, але ніколи їй не дякував. Забудь що. Він сподівався, що його невдячність нарешті віднадить її, і вона повернеться до Ізраєбії та бібліотеки Олександрії. До тих місць, яким належала. Він взагалі не мав зривати її зі шляху. Завдяки його втручанню зруйнувалося ще одне життя. Під час одного візиту Муніра привезла йому серед решти речей торбину артишоків. «Вони тут не ростуть, але Шторм, напевно, відчув потребу, і їх привезли з останньою поставкою», – сказали вони йому. Це, хоча Муніра могла цього не помітити, було суттєвою подією – миттю вартою уваги. Бо артишоки були улюбленим продуктом Фарадея, а це означало, що їхня поява на острові була не випадковою. Хоча Шторм не спілкувався з жінцями, він точно їх знав. Він знав його і напряму до нього звертався. Ну, якщо це був якийсь косий жест доброї волі від шторму, то той задобрював не того женця. Та він усе одно взяв у Муніра артишоки разом з іншими наїдками в кошику. «Я з'їм їх, коли матиму для цього настрій!» – різко видав він. Муніру його грубість не відлякувала. Ніколи. Вона вже почала її очікувати. Навіть покладатися на неї. А що до її життя на головному острові Кваджалейну, то воно не особливо відрізнялося від її життя до служіння жінцю Фардию. Вона жила одиначкою, навіть коли її оточували люди в бібліотеці Олександрії. А тепер вона жила одна в старому бункері на острові, оточеному людьми, і спілкувалася з ними лише тоді, коли це було потрібно. Вона більше не мала доступу до щоденників женців, що заповнювали кам'яні холи величної бібліотеки. Але в неї було вдосталь матеріалу для читання. В неї були напівзнищені книжки, що залишилися після смертних, які керували цим місцем до появи шторму і цитаделі женців. Тому цікавих фактів та вигадок людей, які кожен день свого життя проживали з руйнацією від старіння та безжальним наближенням смерті. Крихкі сторінки були сповнені мелодраматичними інтригами та пристрасною недалекеглядністю, котра тепер видавалася з Люди, які вірили, що їхні найнезначніші дії мали значення, і що вони могли знайти відчуття завершеності, перш ніж смерть неминуче забере їх, а також усіх, кого вони знали та любили. Це було цікаво читати, але з першому нірі було складно відчути з таким щось спільне, але що більше вона читала, то більше розуміла страхи та мрії смертних. Їхньою основною проблемою було жити однією миттю, хоча ця мить – це все, що вони мали. А ще були записи та журнали військових, які використовували маршалові острови, як вони колись називалися, задля тестування великомасштабного озброєння балістичних радіаційних бомб і таке інше. Ці вчинки також диктувалися страхом, але маскувалися за фасадом науки та професіоналізму. Вона читала все, і те, що інші вважали псухим та репортерським, для Муніри було затканою тканиною прихованої історії. Їй здавалося, що вона стала експерткою з того, як жилося в смертному світі до доброзичливого захисту шторму і мудрих збирань жінців. Зараз вони вже були не такі мудрі. Працівники постійно пліткували про масові збирання і не лише в Мідмериці, а й що далі нових регіонах. Їй стало цікаво, чи почав зовнішній світ якимось чином нагадувати світ смертних, але замість боятися працівники просто були скептичними. З нами цього ніколи не трапиться, казали вони. «Чи будь з ким із наших знайомих?» Бо зрештою тисячі зібраних під час масового збирання була такою малою краплею відрі, що це ледь помічали. Однак важко було не зауважити, що люди почали триматися подалі від театрів та клубів, а також дистанціюватися від незахищених соціальних груп. «Навіщо спокушати лезо?» – саме такий з'явився вислів. Тож від приходу до влади нового порядку Годарда і мовчанки шторму люди почали жити обмеженіше. Такий собі феодолізм посмертної ери, де люди трималися окремо і не турбувалися через неспокійні діяння влади та речі, які деінде чіпали інших. «Я кладу цеглу в раю», – сказала її одна з працівниць на головному острові. «Мій чоловік насолоджується сонцем, а діти обожнюють пляж. Навіщо напружувати мої емоційні наніти, думаючи про жахливі речі?» «Гарна філософія, доки ця жахлива річ не трапиться з тобою». Того дня, коли Муніра принесла Фарадею артишоки, вона пообідала з ним за невеличким столом, який він зробив, і поставив на пляжі просто над водами припливу. Це надавало йому можливість мати краєвид на конструкції, котре будували на відстані. І, незважаючи на його слова, він таки посмажив для них артишоки. Хто там усім керує?» – запитав Фарадей, зиркаючи на острови з іншого боку величезної лагуни. Він зазвичай ніколи не питав про те, що відбувається нарешті атолу, але не сьогодні. Муніра сприйняла це як хороший знак. «Агенти Німба вирішують все, що не вирішив шторм», – розповіла вона йому. «Будівельники називають їх штормохоїдами, бо вони така скалка в дупі». Вона замовкла, бо думала, що Фарадей це розсмішить, але цього не трапилося. «Як завжди, Сікора каламутить воду, наче він при владі, але все виконує саме Лоріана». «А що це все? Ні, не кажіть мені, не хочу знати». Та Муніра все одно продовжила розмову, намагаючись розбудити його цікавість. Ви б взагалі не впізнали те місце, сказала вона. Вона перетворилася на аванпост цивілізації колонію. Я здивований, що Годард надіслав сюди своїх емісарів, щоб дізнатися, що тут за метушня, мовив Фарадей. Зовнішній світ і досі не знає про існування цього світу сказала йому Муніра. Шторм, вочевидь, залишив його сліпою зоною для решти людства. Фарадей підозріло на неї глянув. Ви кажете мені, що ті вантажні кораблі не повертаються додому з історіями про місце, якого не б існувати? Муніра знизала плечима. Шторму завжди є проєкти у віддалених точках. Ще ніхто з прибулих не повернувся назад, і люди тут навіть не уявляють, де вони, а тим більше, що будують. А що вони будують? Муніра не поспішала відповідати. Не знаю, але маю підозри. Я поділюся ними з вами, коли почуватимуся на такою недоумкуватою, і... Коли ви припините супитися? Супитися – це нормально, – заперечливо сказав їй він. А в мене це взагалі спосіб мислення. Я більше не страждатиму через цей світ. Це не принесло мені нічого хорошого. Але ж ви стільки хорошого для нього зробили, – нагадала вона йому. І не отримав жодної нагороди за мої зусилля. Лише біль. Я не думала, що ви робили це заради нагороди. Фарадей підвівся з-за столу, сигналізуючи, що обід і розмова добігли кінця. Коли припливете наступного разу, привезіть помідори. Я вже давно не їв хорошого томата. Прості інструкції для захисного пакунку. Скринька 1. Підтвердження прізвища. Прошу початкове. Скринька 2. Підтвердження імені та ініціалу середнього імені, якщо застосовується. Прошу початкове. Скринька 3. Прошу покласти сюди кінчик вашого правого вказівного пальця і тримати на місці, доки проміжок не загориться зеленим. Скринька 4. Прошу застосувати інструкції до ланцета. Інструкції використання ланцета. Помийте руки з милом і водою. Добре висушить. Оберіть трохи зміщене від центру місце зчитування відбитків пальців. Помістіть ланцет у прилад для його використання, зніміть кришку і використайте. Застосуйте краплину крові в місці, визначеному в скринці 3 формуляру безпеки. Поверніть кришку на ланцет. Необхідним чином утилізуйте.